Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nusta'inuhu wa nusta'afiruh Wa na'udu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihi allahu falamudillah lah Wa man yuklil fala lah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 اخوان الدين Rahimani wa rahimukum Allahu jami'an Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar Islam mengenal Islam yang harapannya dengan itu kita dapat menjalankan Islam yang rahmatan Rahmatillah Alamin dalam kehidupan ini, sehingga perjalanan hidup yang kita jalani ini penuh dengan barakah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwani fi din Rabbimni wa Rabbimukumulah. Berbicara tentang Dinul Islam Tentu Sangat luas Pembahasannya Karena Islam adalah Agama yang sempurna Dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak akan cukup Muhabbarah Muhabbarah Muhabbarah Untuk membahas tentang Islam Karena memang cakupan Islam sangatlah luas Oleh karena itu Pada kesempatan yang mulia ini Pembahasan kita tentang Islam Lebih terfokus pada Islam Sebagai agama rahmatan alamin. Akhwani fi din, rahmani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam sejarah peradaban umat manusia bahwa agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah agama Pertama di muka bumi ini Bahkan Islam yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W Justru sebagai Agama Yang merupakan Penyempurna dari seluruh agama yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul Dari semua sisi kehidupannya dari sisi karakteristik Islam itu sendiri yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat alamiah bersifat internasional kalau dahulu para rasul dan nabi yang diutus oleh Allah hanya terbatas pada kaumnya saja atau negerinya saja dan terbatas masa waktunya maka Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terbatas oleh masa Allah tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia Rasulullah SAW Beliau adalah Nabi-nya orang Arab Nabi-nya Orang-orang non Arab Nabi-nya orang Dari jenis kulit putih Kulit hitam Semua jenis Demikian pula Masa Islam yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam tidak terbatas pada waktu tertentu akan tetapi ila qiyamah sampai datangnya hari kiamat kelak Inilah sisi perbedaan utama antara Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Akhwani fi din, rahiman ni wa rahimakumullah. Ditinjau dari sisi waktu kemunculan Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar di saat Saat yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia Ketika itu umat manusia Hidup dalam jurang kejahilian, Jauh dari ilmu Jauh dari bimbingan syariat Baik dalam permasalahan akidahnya Permasalahan ibadahnya Permasalahan akhlaknya Permasalahan muamalahnya Terlebih dalam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus Kebersihan jiwa Terkait dengan budi pekerti mulia Di saat umat manusia Berada pada masa fatrah Masa lengang dari keberadaan Rasul-Rasul Yang benar-benar sangat membutuhkan bimbingan dan arahan di dalam kehidupan beragamanya Allah utus Nabi Besar Muhammad SAW dengan syariat Islam yang sempurna ini dengan agama yang mengkafer segala kebutuhan hidup manusia baik terkait dengan permasalahan dunianya ataupun terkait dengan permasalahan akhiratnya Karena inilah akhirnya Islam sebagai rahmatan lil alamin. Allah subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Rasulullah, Allah tidak rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Yang sebelumnya umat manusia berada dalam jurang kejahiliyah yang gelap gulita dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terentaskan mereka menuju kehidupan Islam yang terang benderang. Akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kebesaran nikmat Islam ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim "Famay yashrah sadrahu lil Islam" Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mendapatkan hidayah dalam hidupnya Yashrah Sadrahu Allah akan lapangkan dadanya lil islam Untuk menyambut Islam Al-Hafidh Ibn Kathir Rahimahullah Menyebutkan Maknanya adalah Allah Memberikan kemudahan baginya Untuk mendapatkan Islam Menjadikan ia bersemangat Untuk mempelajarinya menjadikannya mudah untuk mengamalkannya maka ini adalah alamatul khair alamatun alal khair maka ini adalah tanda di atas kebaikan bagi seseorang Islam rahmatan alamin adalah karunia besar Yang masing-masing dari kita harus berusaha Memohon kepada Allah untuk mendapatkannya Dan memohon kepada Allah untuk istiqamah atasnya. Dan hal ini sesungguhnya telah kita wujudkan dalam sholat-sholat kita Setiap sholat, setiap rokaatnya kita membaca surat Al-Fatihah yang di dalamnya terdapat permohonan ini ihdinash mustaqim ya allah tunjukilah aku jalan yang lurus yaitu islam yang dibawa oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam siratal ladzina an'amta alaihim jalannya orang-orang yang kau telah beri nikmat غير المغضوب عليهم ولا الضالين bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dan juga bukan jalannya orang-orang yang kau sesatkan dalam agama ini. Al-Imam As-Sa'd As-Sa'di rahimahullah ketika menyebutkan ayat ihdinas siratal mustaqim beliau menjelaskan di sini ada dua permohonan. Yaitu permohonan kepada Allah agar diberi hidayah ila sirat dan yang kedua diberi hidayah ala sirat yang pertama mohon kepada Allah agar diberi hidayah mendapatkan siratal mustaqim tadi mendapatkan Islam yang sesungguhnya yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kita sadar Amat banyak kekurangan dalam hidup kita ini Masih sangat dangkal ilmu yang kita miliki Masih sangat kurang Islam yang kita punyai Di sana masih banyak harapan, hidayah demi hidayah Yang kita sangat membutuhkannya Maka memohon kepada Allah Agar diberi petunjuk Bisa Mendapatkan jalan yang lurus itu Sehingga berubah kehidupannya Yang tadinya jauh dari Islam, mendekat kepada Islam Bahkan betul-betul masuk ke dalamnya Dengan sesungguhnya Yang tadinya tidak mengenal apa itu Tauhid Dan apa itu Syirik terus berusaha mempelajarinya hingga benar-benar memahaminya dengan sebaik-baiknya kokoh di atas tauhid dan jauh dari kesyirikan yang sebelumnya tidak mengetahui sunnah-sunnah Nabi ajaran-ajaran Nabi perilaku kehidupan Nabi dengan banyak tolabul ilmi akhirnya lebih mengetahui ini namanya Al-hidayah ila sirat Karunia besar Tidak semua orang mendapatkan hidayah ini Hidayah Islam Yang kedua Al-hidayah ala sirat Hidayah Ketika sudah menapak Islam Ketika sudah menapak Al-sirat mustaqim Agamanya apa? Agamanya Islam Tapi apakah agama itu sebatas yang tertera pada KTP atau sebagai identitas ataukah betul-betul sudah meraih alhidayah ala sirat ini ketika berislam benar-benar istiqamah di atas Islam ketika menyatakan ana muslim betul-betul Islam menjiwaiinya Karena Ketika seseorang berada di atas Agama Islam Bahkan sudah berada di atas As-siratul mustaqim Berada di atas As-sunnah Berada di atas Manhaj yang lurus Dengan sebab Adanya godaan syahwat Dorongan hawa nafsu Atau dengan sebab adanya syubhat Kerancuan-kerancuan berfikir Masuk ke dalam benaknya Goyah Bisa akhirnya Menyimpang Dari jalan kebenaran Tidak lagi istiqamah Di atas Islam Yang dibawa oleh Rasulullah SAW Terjatuh pada jalannya Al-maghub alaihim Dan abdallin yang di akhir surat Al-Fatihah disebutkan Bukan jalannya orang-orang Yang kau Dan bukan pula jalannya Orang-orang yang sesat Ulama tafsir menyebutkan Orang-orang yang dimurkai adalah Yahudi Orang-orang yang sesat adalah Nasrani Dijelaskan oleh para ulama Karena orang-orang Yahudi Mereka Kerap mengetahui ilmu Tentang agama Tentang syariat ini Namun tidak mengamalkannya Namun Sebaliknya Orang-orang Nasrani Kerap menjalankan agamanya Semangat, rajin, tapi tidak Dibangun di atas ilmu Berarti Islam yang rahmatan Alamin itu adalah agama yang dibangun di atas ilmu, di atas dalil, di atas hujjah, kemudian beramal dengannya. Berilmu, kemudian beramal dengan ilmunya, berikutnya, beramal dengan ilmu yang dipelajarinya. Inilah Islam rahmatan ala alami Oleh kerana itu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Ketika menyebutkan Hakikat ilmu Dia sebutkan yang pertama Ma'rifatullah mengenal Allah Yang kedua ma'rifatu nabiyihi Mengenal nabinya Nabi besar Muhammad s.a.w Yang ketiga Ma'rifatu dinil islami Bil adillah Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya Sehingga Islam ini betul-betul agama yang elegan Tidak sekedar ikut-ikutan Orang mengatakan begini, saya ikut begini Perbuatan ini dilakukan oleh orang banyak, oleh mayoritas, saya ikut mayoritas Perbuatan ini tidak ada yang mengerjakan kecuali sedikit orang saja. Saya tidak mengerjakannya, bukan begitu prinsip Islam yang rahmatan lil alamin. Dibangun di atas ilmu. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam salah satu hadisnya talabul ilmi fariydhotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ikhwani fill din, wa rahimakumullah. Berarti Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengaruniakan Islam kepada kita ini Kita benar-benar berada Di dalam kenikmatan besar Kita harus benar-benar mensyukurinya Kita harus benar-benar Mempertahankan keislaman kita Dan kita harus berupaya Meninggal dunia di atas Islam ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wala tamutunna illa wa antum muslimun dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Akhwani fi din rahimani berbicara tentang Islam rahmatan lil alamin. Sangat banyak aspeknya. Islam selaku rahmatan lil alamin betul-betul membentuk Pribadi Muslim yang tangguh Dari sisi keimanannya Akidahnya Ditopang dengan enam rukun iman Dari sisi Amal perbuatan kesehariannya Ditopang dengan lima rukun Islam Dari sisi kedekatan dengan Allah Hubungan minallah, Ditopang dengan Rukun Al-Ihsan meyakini bahawa dia betul-betul dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala tertanam muraqabatullah ditinjau dari sisi syariatnya Islam betul-betul rahmat bagi alam semesta berbagai kemudahan ada di dalam agama Islam ini ketika seseorang hendak salat dia akan berwudu karena wudu adalah syarat wajibnya salat Namun kondisinya sakit, tidak bisa tersentuh air, ada syariat tayamum dengan menggunakan debu. Atau kondisinya sehat, atau kondisinya sehat, namun juga tidak bisa bersentuhan dengan air, maka bisa dengan syariat tayamum. Ketika sholat, kondisi fisik lemah, sholat wajib. Tidak bisa mengerjakan dalam keadaan berdiri, Rasul perintahkan soliqa iman fa'ilam tasdakfah kajian. Jangan tidak mampu kau solat dengan duduk. Fa'ilam tasdakfah alajam bin. Kalau memang tidak mampu, solat dengan posisi tidur. Ketika menjalankan kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan, sakit. Ada keringanan untuk tidak berpuasa Namun kalau sudah sehat Di luar bulan Ramadan Berwajiban mengganti di hari lain Safar Tidak mampu berpuasa Ada keringanan untuk Tidak berpuasa Namun mengganti di hari lain Orang sudah tua rentah Tidak mampu berpuasa Namun dia masih sebagai seorang yang Akhil Orang yang berakal Muslim masih berkewajiban berpuasa, namun secara fisik tidak mampu lagi. Ada keringanan baginya untuk membayar fidyah. Ehwani fidhinn rohman ya warahmahu kumullah. Di antara Islam rahmatil alamin adalah Islam senantiasa mengajarkan kepada kebaikan dan memperingatkan dari kejelekan. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi penuh dengan itu semua. Tidaklah ada jalan menuju surga pasti di situ disebutkan dan diajarkan. Tidak ada jalan menuju neraka pasti diperingatkan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi S.W.T. Betul-betul terang benderang jalan Islam ini. Demikian pula Islam benar-benar menyentuh sendi-sendi kehidupan manusia. Semua yang haram, semua yang jelek dalam yang bermudharat bagi kehidupan manusia Allah haramkan. Dan ketika diharamkan pasti di sana ada solusi-solusi yang banyak. Ketika Allah mengharamkan minuman khamr, minuman keras dan yang semisalnya Sekian banyak minuman yang dihalalkan Di dalam Islam Ketika Allah mengharamkan makanan Daging babi dan yang semisalnya Masih banyak Sekian makanan yang dihalalkan Luar biasa Islam ini Demikian pula Dalam berbagai Aspek kehidupan Muamalah, interaksi sesama Islam benar-benar Luar biasa Islam benar-benar luar biasa. Dalam masalah dagang diatur aturannya. Ada aturan-aturannya dalam Islam, dalam kehidupan bertetangga, dalam menyambut tamu, dalam bersafar, bepergian. Masalah makan, ke kamar mandi dan lain sebagainya diatur semuanya. Diatur dengan sebaik-baiknya. Tidak ada agama semudah Islam dan Penuh kasih sayang sebagaimana Islam. Ehwanul Fiddeen, Rahimannya Warahmatullahi Wabarakatuh. Dengan demikian, marilah kita benar-benar berpegang teguh dengan Islam. Dan Islam yang sesungguhnya adalah yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diajarkan kepada para sahabatnya, para sahabatnya mengajarkan kepada generasi-generasi berikutnya. Mereka adalah as-salafus saleh. Generasi terbaik umat ini. Semoga kita diberi kemudahan untuk senantiasa mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya. Karena apabila kita mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya, Allah akan memudahkan jalan kita sebagaimana para pendahulu tersebut mendapatkan rida Allah Subhanahu wa taala dan sebagai penutup Allah Subhanahu wa taala berfirman ul bi fadlillahi wa bi rahmatihi Fa bi dhalika huwa khairu mimma yajma'un katakanlah dengan karunia Allah dan kasih sayangnya maka dengan itu hendaknya mereka bergembira ini lebih baik dari harta yang kalian kumpulkan sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan bi karunia dari Allah adalah al-Islam rahmatuhu adalah al-Qur'an dengan Islam dan Al-Quran yang kita miliki ini, hendaknya bergembira ini lebih baik dari harta yang kita kumpulkan maka dari itu, marilah kita berusaha untuk memahami Islam rahmatan ala alamin dan itu tidak bisa kecuali dengan kita semakin rajin dalam, dalam telabul ilmi dan semoga dengan kita bisa memahaminya dengan baik kita diberkahi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Demikianlah mungkin kajian kita pada sore hari ini sudah mendekati waktu salat maghrib Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.